Zweitens. Lernen Sie mit Redehemmungen umzugehen. Wer kennt Sie nicht, die Angst vor dem Steckenbleiben, vor einem Blackout oder vor unangenehmen Fragen? Glücklicherweise kann man etwas dagegen tun. Ungeübte Redner sollten vor dem Ernstfall einen Probevortrag halten, um dadurch unter anderem den Umgang mit der Technik zu üben und das richtige Zeitgefühl zu entwickeln.